Asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Të nderuar miq, kemi vetëm 10 ditë që mi larguar nga stacioni më i rëndësishëm në jetën e besimtarit, një stacioni i rëndësishëm për çdo vit ku besimtari furnizohet. Ai ishte muaji Ramazanit, duke lutur krijosin e botrave, një adhurim të pranuar në këtë muaj të bekuar. Të gjitha adhurat kanë shkuar tek Zoti i Lartë, Sipër që Allahu xhaleshano. Dhe duke shpresuar kemë nisur një fillim të mbar, një fillim e startimi në rrugën ton drejt Allahut. Takohemi sot në këtë emision të ri. Emisioni i ri për të përmbyllur një cikël të gjatë emisionesh të emisionit ton Rruga drejt Allahut. Për cilët formati i emisionit sotshëm. Çfarë do të trajtojmë së bashku? A është kë fundi emisionit apo është fillimi një ciklitë të rrit? Me njëherë do të kajlëjmë në studion improvizuar më basmeje për të vazhduar bisedën unë dhe juve sot pa hoxon po pse pa hoxon? Atër do të kemi me njëherë më basit të ndjekim njënga përshkrymet e bukra po etike që kemi ndjekur përshdo herë në emisionit të në rrugat drita lahut a ishtë përshkrymi i fundit qi kemi transmetuar. Në leximin e kolegut i Mbujarisma, e ndjekim dhe kthehemi në studion timë të improvisuar. Isha vetëm i struktur në qoshen e dhomës sime. Qetësia e natës mbretëronte në çdo cep të saj. Ersira ishte manteli që kishte zbukuruar vetmin timë. Syt filluan të ambientoheshin me këtë pamje të errët, por një panik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 vendosa të flasë me zemrën time. Ajo nuk fliste do të por vetë më dëgjonë të mua, doja të kujtoja, të qërtoja, të këshiloja, e sa të vështire ka. Për një moment e nëzora zemrë nga gjokësi im, dhe e ulla për balë vetës. Ajo e dëgjonë të me kure ishti e këtë bised të pastër, vazhdoj bisedën duke i folë. Mujtë zemrë a ime dashur, a e di se ne kemi një lidit të veçante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 Veshi s'degjon vetëm se Te ajo që ti më drejton E gjuha i me s'flet Vetëm se atë që ti beson Zemrë dëgjonëte dhe heçtur më vështronëte Së cikur donë të të thoshte Aka më, më qëfar mund të më kujtosh I theme një zëtë njëgjirur Por që buron të nga qdo qeliz që e gjymëtyrëve të mija O zemrë Nese ti nuk pastrohesh Të gjithë ne gjymëtyrët e trupit tonë do voj Se kryu e si ynë ka thënë se në atë dit nuk ka dobi as pasuria e as fëmija, por vetëm a i që vjen me zemër të shëndosh. O i zemër e dashur, fola me ty me rësiren e dhimbjen e ati mesajji që mbarte rësiren e varit ku më tha. Vari ka një mesajsh për ne. O, birja demit, unë të kujtova për sëri sot. Po ti, a më kujtove? Unë jam bushur vetëm me rësirë, Kështu që sillme vetë dritën e namazit, un jam vend i mbushur me plot frikë. Kështu që sillme vetë dritën e leximit të Kuranit, un jam i mbushur me gjarprie e akrepa. Kështu që sillme vetë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, un jam i mbushur me zjarr. Kështu që sillme vetë lotët e derdhur nga frika e Allahut, un jam i mbushur me dënim. Kështu që sidhme vete lëmoshën dhe sa ta kanë tënde. Mos më haro mua, sepse unë të pres me padurim që të tretesh në barkën tim. Tëndëruarë miqë, më basi për shkrimi të shkurtur kojëtik sa pëndoshem nga koleguin Bujar Isma, i një ardhëm të studiot i improvizuar me simbolikën e ujit, me gurët, për të reguar fillimin, e ciklit e misioneve rruga drejt Allahut. Sot zë skuam të ftuar xhon ton, dashur dhe të nderuar Enis Ramani. Por zot mungojnë edhe sot. Edhe në studion ton të improvisuar, edhe në lutjet tona, edhe namazet tona, për xhon ton Allahu ta shpëtojë me të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, ta ruaj nga çdo e keqe, nga çdo intrigë kudo qoftë ai. E boft Allahu të bërej si të çëm. Ashtu siç u munduat na tregonte rrugën ton drejt pyrjusit. Në emisionin tonë e nisëm duke thënë rruga drejt Allahot, rruga drejt suksesit, dr rruga drejt fitores, rruga drejt gjenetit. Ishtë në fjallë të para më të cilë nisëm këtë ciklë emisionesh. Pse pikërish zhjodhëm këtë emision? Në tjetë sot, ustimi në bashkë një mëndiruar mishë, ustimi në emisionin rruga drejt Allahot. Kër vendosëm, Për të vazhduar dhe për të filuar këte emision, këshëm dëgjuar që a ligjerata dhe shumë për e miqëve të mi më thoshen. Jahja, mos ja, hum asë njëherë të dëgjosh ligjeratat rruga drejta Allahot. Ato i gjëjmë eves u tësaj dite, në faqen ton www.qs.i.viz.qs.p.com rruga drejta Allahot. Miqët më thoshen, nëse do të nëshosh konceptin mbi shumë të vërteta në rrugën e drejtë Zotit dëgjojmë me kujdes emisionet audio rruga drejt Allahut filluat të dëgjoj normalisht ishte se sugjerimi i Hoxhës ston ta nisim të, të cikël një emision për mua dhe për ty për ne që kemi vite ndoshta që falemi kemi vite që falemi po ende nuk emi ndryshuar në rrugën tonë. Ende nuk emi bërë ndryshimin e vërtet nga një gjëndje në një gjëndje që duhej. Misëm këtu për qartësuar konceptet. E misëm me raporte tonë më Allahon. Cjetë janë vërtet raporte të reale. Si kanë qënë kur kemi nisur, në thosha si janë sotë. Ndë thosha si janë sotë. Ndë thosha që askush prenis të slaite se si se sikaj krijuatu raporte me zotin e vet. Cilat kanë qenë raporte ndëruar mish? Raportet që i kem pasur me kriusin ton. A kanë qenë raporte reale, të vërteta? Reale si? Tham, a kemi raporte krijes me kriusin. Ai e mi rob të vërtet. Nga fjalët që mendoj se secili për ju nuk i ka harruar. Qoha gjithmonë ka goditur, më ka thënë. Bau rob origjinal. Si mund të bësh rob origjinal nëse ne skishim kuptuar drejt raportet tona me Allahun. Cila është natyra e vërtetë e raportit që kemi krijuar me Zotin ton? Ai thon thjesht raporte që besojnë në Zot dhe kaq falem se jam musliman. Falem se prindit më kanë lënë kështu apo jo. Raporti që vërtet jam nënshtruar Zotit tim. Jam nënshtruar krijuesit tim. Në to raporte, në ruar mish, folëm me kujdes. Dhe kujdesi mëj madhë që duhet të regonin, është rruga në tim do të eci dhe i do të të tim. T'le është rruga? Qështë rruga e vërtet, që në duhet të kap, por tham ki kujdes. Në rrugë që duhet ecesh, ka rezicje, ka pengesa. Dhe para, se të nisësht të startosë që si njështë duhet, edhe nësë kështë nga luar vite, në këtë fe, edhe pse kanë kaluar vite që ti pretendon se je afor zotit tëndë, kupton nga këtor në mësime që ne kemi trejtuar, të paktën unë personalisht, kanë kuptuar se si kësha njërë në njërë rrezike që më dili në mesë rrungës. Fatëkizisht në njërë si kësha kuptuar që mishë të mishë më rethonin, mund të ishte një rrezik i math, një rrezik kur këmik të pengon drejt adhurimit, të pengon drejt ecjes sa më afër kreu të tij. Munduam ta pyesim Hoxhën dhe të na shpjegonte cilat ishin rreziqet e vërteta. Në një nga shoqëruesit kryesor, që kemi pasur përveç Hoxhës ton, fizikisht ka qen pranë me fjalët e tij diktarin e njohur i madh Zoti e mëshiroft, i Ben Kemal Ghozia për cilin Hoxha i jon nderuar e ka pasur gjithmonë referens në emisionet që kemi trajtuar së bashku. Mbasim suam natyren se të kemi raportet tona me Zotim, mbasim suam rezicet në rrugë, mbasim suam pengeset që në dalin, ju kujtojt besoj tuneli erët, të kemi kujdesnja tuneli erët. Folëm për ndryqimet, ndryqimet që ndryqojnë në rrugën tonë në drejt kryusit, thëmë i jemi gati të startojmë gatë e startojmë jo me pranimin e islamit, jo me dëshminë, e shahdu an la ilaha illa allah, e shahdu muhammed rasul allah. Ato kishim dosha vitë që e thoshim. Të startojmë në një kuptim tjetër rrugës tonë drejt Allahut subhanahu tala. Dhe qëllimi kryesor është qartësimi i koncepteve. Në këtë emisione Hoxha as nuk ka shpjeguar ligjet. Nuk na ka shpjeguar fik në të. Është munduar ndaj trajecto një ndryshe të ngrihemi një grad më tjetër, të mundohemi dhe gjithmon është fokusuar kërë që quhet zemra. Dhe ju paqyvim, e njësëm e përshkrymin politik mbi zemrën. Munduam të felshim nga të përshkrym, të jemi të gatshëm, të marim zemrën, të nëzjerim dhe të komunikojme ta. Të komunikojme në një komunikim te për te për të, të sinqerë. Në komunikim, si që mund të flasi dikush me vetën e ti, por kësa në organin më të rëndësishëm të trupit tonë, është ai cili varet çdo gjë. Çdo gjymtyr e trupit ton varet këto organ dhe ai është zemra. I tham zemrë e dashur, ne këtë i munduar të shpjegojmë për rreth 5 ditë emisione, për një vit etca së bashku. Zemra të jetë vetëm dhe vetëm për Allahun. Futham, po ishim gati për startim, por jo në startimin me shahadet, startimin me koncepte të reja munduam të qertësonim në, në dritën dhe mësimet e djetarve të mdhenjë, nëmi të kurani dhe sunetit dhe së në mos djetarit të njërë sa mjë vënkejmë e lëgjozije i cili konstruojt ndryshe për gjithne djetarit zemrave është e i doktori zemrave që zemrën mundohet me i dhenë mjekimet e drura për drejtuar ke zote startuam po me njëherën ba startimit kahtë ligjërata që me titu nga më së në the më të quditmet nga më të shartët titu i saj mosu njëngjëros mosu njëngjëros në rrugën tënde drejtë Allahot me as njëloj njëngjyre as blu dhe as të kush as tjëshil dhe as roz as njëloj njëngjyre vetëmse me petkun petkun e pasrët të bardhë të islamit Me petkun për të cilin nejmë munduar të edukohemi dhe të ashofim gjithmonë dhe duhet të ashofim gjithmonë morali në profetit ton salallahu a.s. Për të cilin thama ishe rradi Allah në ka thënë ishte kurani që eshte mbi topë ka në mosu njërosë në rrugën tënde mosu njërosë se njërosja të devion në ato rezit që që thamë kemi kujdes ishte njërosja atëre thamë ki dhe ki shumë kujdes kujdes nga njërosja moftë ngjyros. Po çfarë bëjë? Je një për një në një. Je një i sinqertë, në rrugën tënde të vetëm drejt Allahut, vetëm për Allahun, vetëm për krijusin e botrave dhe për askënd tjetër. Dorzoje zemrën tënde, dorzoje për krijusin se kjo është fitorja e vërtetë. Kjo është fitorja për të arritur suksesin. Dhe suksesi i vërtet është kur drejtohesh ke kriju siot, me një zemër të pastër, me një zemër të shëndosh. Se vetëm një zemër e pastër do të shëndosh, do të bëj dobë ditën e gjykimit. Ku nuk bëndobisam, as pasuria dhe as fkmia, vetëm sa i që vjen me një zemër të shëndosh. Po çfarë ndo që më thotje? Një hapësirë shumë të shkurtër për të rikuqitur edhe një herë pamjet e rrugës së Allahut, dhe kemi përsëri në një këngë tjetër të studisë sonte improvisuar për të vazhduar si i kuptuan konceptet drejt të tauhidit, namazit, agjyrimit se jo dhe hadgjit. Të nderuar mishë. Êtho se njëri ju kërë afrojt afër ujit, qëtësohet. Sepse, 70% e trupit të ti është uj. Dhe këthimin originën e vetë, në uj, të thoi ka qëtësim. Po shpirti, Me çfarë qetsoi shpirti? Si ishin konceptet e drejta që ne munduam të qartësonim në rrugën tonë drejt Allahut xheleshanu. Munduam të qartësonim veç njëherë drejt vërtetimin e tauhidit. Nuk është besim ai që thot, besoj në Zot, zemrën e kam të pastër dhe nuk bëj asgjë. Dhe sa shpesh dë e dëgjojmë kë shprehëtham nga njerëzit në përgjithësi. Duke thënë që ju shkoni në xhami, se ju keni gjunafe, unë jam i pastër. Un nuk kam nevojë për t'u falur. Un nuk kam nevojë për t'u aqjuruar. Sa prej tyre thonëruar miq, nuk kam nevojë të falem, nuk kam nevojë të aqjuroj. Pse duhet të shkoj? Se duhet i bëj këtë që bëni ju. Se so, un nuk kam gjunahe. Un nuk kam bërë asgjë. Si Domethënë, e ka kuptuar falin namazit, dhe në namazit, aqjirim Ramadanit, qoftë shkuar në Haxh një herë në jetë, vetëm për ata që kanë gjunahe. Gabuam dhe gabonim, ata që menduam dhe mendonin mendimi jon do të jetë krejt ndryshe besimi jon drejt këtij koncepti krejt ndryshe cili është ai nën shtrim si rob si krijes përballë krijusit një dorzim total duke thënë t'jam dorzuar Zot me dëshmim la ilaha illallah muhammed rasulullah çdo gjë që vjen prej saj un jam i nënshtruar i bindem Çdo urdhër hynor, çdo fjalë profetike, sepse ky është besimi im. Vetëm me këtë ka shpëtim. Nuk ka shpëtim të botë, ai cili nuk ka pat fort mbaz dëshmësi të tij. Kjo është dëshmia e jetës, dëshmia që të sio suksesin, dëshmia që tham të siel lumturinë e vërtetë. Çdo kush pretendon se do zotin, çdo kush pretendon se është i lumtur, po lumturia e vërtetë, dashuria e vërtetë nuk është në fjalë boshe ajo në ndjekjen e saktë dhe të drejtë të rrugës ton drejt Allahut Xheleshanu. Çercuam namazin. E nisëm në fillim kur thamë me ujë ndëruar miq, më, më kujtohet si tani. Fjala ohux në studio kur tha, kthimin namaz, në namaz, rënia në sejdë është kthim në origjinë, kthim në identitet. Pse? Cili është identiteti jon? Për faktin se kemi 70% ujë ndëruar miq, toka Ka 70% dui dhe 30% tokë, dhe ne imi kryuar nga balta. Momentin që dorëzojmë, balin tonë në sejde, ne imi këthyar në originën tonë, ne imi këthyar në qetsin tonë, se aty kishma afer kryusin tonë, ma afer se da marri i qafës, aty është kryusin tonë, afer nesh, pra ne ka thënë këthehu. Dhe thamë se thënë prej zbuluzve, prej studiusve, që mëndjemansia ndodhë këtu, Prandaj në shtrimim është vetëm për Zotin e Botra, vetëm për Krijuesin. Përveç namazit, që munduam të qartësonim, mosorim nduar më sapo kenë kaluar muajin e Ramazanit. Dhe ne jo pa qëllim kemi përsëritur edhe këtë Ramazan, dhe Ramazani shkaloi pesë emisionet tona të përfitojmë dhe si të kuptojmë drejt Ramazanit. Mos është thjesht Ramazani me atë që ka thënë profeti jonë sallallahu alajhi wasallam, që zot marrin për agjërimit vezë ATM dhe urinë dhe as të tjetër. Jo. Ne munduam të themi se në Ramazan ne do të marrim përfitojmë devotshmërinë duke lutur dhe njëjë Zotin, që Allah subhanahu teala t'na ket pranuar muain e madhur Ramazanit që sapo ka kaluar. El usallahu ne madhuruar të kemi kuptuar drejt qëllimin e tij, qëllimin e devotshmëria. La'an lakum te taqun tham, ndoshta ta do bësh i devotshëm. U përqendruam në 10 ditën e fundit për të arritur të devotshmëri. Pse? për të vazhduar. Sot ka 10 ditë që ikur muaji Ramazanit, por ditë të tjera na presin për të qenë të kujdessur me këtë furnizim që kemi marrë dhe për të vazhduar. Vazhduam dhe qercuam Haxhin, të përfitojmë nga Haxhi, thëm, të përfitojmë nga udhimi i jetës, konceptet e drejtë të Haxhit. Nuk folëm asnjëherë as për adhuroimet e tjera, për ligjet, për legjislacionin, po folëm për konceptin e drejtë të Haxhit. Të kuptosh Të shkosh pëse shkon dhe ku pëshkoj, të kuptoj se bota tjetër, dalja para masherit, për para kryusit të botlave, ku do të shfaqen vepra tona, ku do të shfaqen libra se cili të lezoj librin e ti, ku titullin e se cilit libr e ka vendosur se cili me vetën e ti. Vetja e vet e ka vendosur këtë libr. Të ishin koncepte, disa prej koncepteve që munduam të kuptonim. Ndo të siel, ndosha në fund të emisionit, një nga konceptet që ju betohem me vitet të tëra në islam, asë njërë se kështë kuptuar, pëse kështu. Por qëfar sjarruam të tjerat në ruar miqë, cili ishte udhëtimi jonë në rrugën tonë drejtë Allahot. Në këto emisione, në sjarruam edhe të tjera. Pre atyri që sjarruam, ishin të kemi kujdes. Pre penges avi që kemi në rrugë, shëjtani, vetja, ambienti dhe shumë të tjera. Do ecim dhe ecëm në rrugën ton drejt kryu thit, tham do të kemi pengesa. Për të pastruar shpirtin, kemi pengesa ambientin, kemi shoqërin, kemi vetveten, kemi luftë të madhe me veten tonë. Nëse duam vërtet të ndikojmë jetën ton, elpse pik pik. Nëse rri një kohë të gjatë, shkëmbin do ta shpoj. Këte ka vërtetuar histori. E kam vërtëtuar se cili për neshë. Kim parë në stërjetë qatia, në strehën e vetë, atje të bënë një gropë. Edhe në duhet për herë të godasim, për të lënë gjurë në shpirtëra tanë. Si do të lëmë gjurëmët në shpirtëra tanë në ruar, të nëruar, miqë thamë? Të pastrujmë shpirtin. Pastrimi shpirtit duke larguar nga meturinat e njoransës. Duk e lënë mbra pa shdo gjë. Duk e i thënë, nëndalë. Ka kohë për t'u larguar nga çdo e keqe, nga çdo i kaluar që na largonte nga rruga drejt Allahut. Ku pretendonim se ishim në rrugën drejt Zotit dhe ne ende mbartnim në vetët tona mbeturina të ignorancës. Morëm shembë të ndryshëm, për shembë kryesor, i shembë të sahabëve. Ku për Krishtin ke kë këtë, që kanë kuptuar drejt fen ton, e kuptuan drejt e përcollën kënë. Allah qoftë i kënaqur me të gjithë. Solo më than, kujdes. Kur profeti jon sallallahu alaihi wasallam i tha, "Kë ty ka ende mbeturina të injorancës." Nëse ata kanë pasur nderuar në miq, po ne a munduam të pastrojmë këtë mbeturinë? A munduam, të paktën në këtë muaj që kaluam, të kujtonim se shpirti do pastruar. Shpirti është prej Zotit dhe ushimi i tij është vetëm prej Zotit. Nëse trupi qetësohet me ujin Nëse trupi qëtësohet me ushimi që dali nga origjina jo nga kemi artë nga toka, shpirti qëtësohet vetë me ushimin për kryusit të botlave. Kimi kujdes për ambientin që në rethonë. Kimi kujdes në zgjedhje në shësheristam. Shoku i mirë është a i cili, më i mirë, është a i cili kër e shikon të kujtojnë Zotin. Kër e shikon të tyrën e ti, të kujton adhurimin, të kujton bindin dhe kryusit, se thotë, si ma hun fi u gjuhimin e thëris u gjud, shënja në fyturën e tyre prekuit, prej seshdes. Të shënja janë prej seshdes, në qofi fyturët e këture njërzve, që këvitojnë Zotin dhe qëndroja fërtyre. Dhe sidomos, dhe sidomos, të qëndrojmë prej njërzme dhije. Ti respektojmë njërzte dhijes, hoxalarë anë, qofshim, ishtemi, hoxalarët tanë, ku do qofëshim ishte mirë, se hoxalarët mbartin misupet e tyre, dhijen që ka ardhur me të, A në gjithi Gjebrail, mi profetin Muhammed, salallallallesallem, për të apërcijë sahabëve dhe mbrezë bazë brezi derin në ditë tona, këta hojëllarë, të shëndrojnë pranë tyre për të përfituar për dijes. Se ambienti që në le thonë, nuk o shumë stimulus, së do mos në vëndet tona. Lufta e shëtanit është e hapur. Edhe duhet të ndërëmishë, të kemi kujdes. Shumë kujdes pëse? Se thamë, Mos e mbyt veten me duart të tua. Besoj kujtoa këtë shprehje. Kaqë nga shprehja që sinqerisht më ka bër të dridhem në studio me Hoxhën Enis kur ai tha këtë shprehje. Kujdes, mos e mbyt veten tënde me duart të tua, sepse shejtani nuk ka fuqi të mbyysi. Mos harro vaj këtë shprehje. Mos harro motërë ndërmë me këtë shprehje. Shejtani nuk ka fuqi të mbyysi, ai vetëm të bën vezvese, të sjell vezveset në trurin tënd, të sjell vezvese që ty për të thënë Mbyte vetën tënde me duartë e tua, nuk ai që më të keqe, se të mbysësht vetën tënde me duartë e tua. Edhe mbytja e vërtet është gjytja në gjynahë, është gjytja në ato që Zotë iot i ka ndaluar. Të nërërmish, letë një kemi përshkrim të shkurtur poetik, mi pastrimin e vetës, mi pastrimin e shpirtit, dhe këtemi në pjesën e fundit për të vazhduar edhe pak sa nga hengelu nga kjo e mision kalimtarë me ciklin e parë dhe ciklin e ri që do të takojmë së shpejti. Ta kthemi më pas. Kjeli ishte mbushur me rejtë të cilat duk ishin si kur kërkonin të zinin vendin e njëra tjetërës me levizit e tyre drejt hapsirës qelore. Pa pritur njësën të binin pikat e pare të shiut, të cilat akoma i mendoj si atë herë kur isha i vogël dhe shiha në filmat vizatimor, se si se cilat prityre ndërmerte një ultim sa magjik atë që dhe të rezikshëm. Endësha pa ditur se ku shkoja. Ndjesia që ato pikat që binin nga lartë më preknin lë një dridhje plotë frikë dhe emocion. Atë dit, ndje esha më aferti se gjdo herë tjetër. Atë dit, e ndje nevoje në pastrimi të shpirti tim më shumë se gjdo herë tjetër, më duke i vetja i vogël. E ndje që kisha nevoj të flisja me vetën time, të qaje pa fund për gjdo gabim të për. Të stru kisha diku ku nuk kishte askusht tjetër përveç me e dhe Zotit tim, të më vind të turp nga vetja ime, të bërtisja fort, por në të njëtën ko të heishtja. Shiu vazdonte të, të më prek të lëkurën dhe un çuditërisht fillova të ndihe më mirë. Ndjeja se ato pika shiu kishin depërtuar thellë në shpirtin tim edhe po e pastronin atë. Mëjieja më e mëshirës së Zotit tim është e pafundme, por apo ndryshoja, unë, apo i perditesha un arsyes e cila po më dënonte në ato momente. Ai shazguar un nga ixhumi pamëshirshëm i gjumi pa katësh, në të cilin më kishte vënë nëfsi im me përradhët që më kishte treguar. S'dija, në ato momente nuk kuptoja asgjë po sio ek në cinema jeep se çpo më jepnin ato pikashiu dhe po kënaqesha me fshehjen time nga bota po aişte vall kjo ajo që un kërkoja a do të më mjaftonte mua kjo fshehje a do të më mjaftonte mua ky pendim dhe kjo qetësi nuk e di aj akoma nuk e di papritur ngjënë një, një dhimbje të fortë mbi kokë ngre kokën lart dhe shikoi se një kokër arre më ra mbi kokë dhe më zjoj nga gjendja në të cilën isha prehur e kuptova që isha akoma këtu në këtë botë dhe pas se shiu kishte pushuar dhe dielli kishte dalë në atë moment dëgjoj zërin e nënës sime që më thret ngrihem menjëherë dhe i thën veten sime ti jeton shumë njerëz kanë nevojë për ty po ajo që është më e rëndësishme është se ti ke nevojë për veten tënde ke nevojë për atë pjesë të vetes sate që do të të kujtojë në çdo moment praninë e Allahut për atë pjesë të vetes sate që do të ndal nga veprat e shëmtuara dhe do të të nxisë për punë të mira dhe ajo çon vendose të bëjë në ato momente është që ajo pjesë e vogël çurtuese vetë sime të bëhej e tërë, të bëhej e tërë, të bëhej e tërë. Dhe kjo shpresë e vazdhonte të buticiste në veshëmitë dhe të buticiste dhe të mëndiqte gjatë gjithë jetës sime. Fuorca e dëshirës për të arritur atë që shpreson, të shtyn të bësh përpjekje maksimale për të arritur atë që dëshiron, në të jesh i kujdesshëm për të mos e humbur atë. Ibn Qayyim al-Jawziyji Po të nërërmish, u këthyëm në basi përshkrimi të shkurët është që i munduar herpasterit i sielim për të fudur në tem. Po jo për që në to baza, jo për që në to origina për përfituar, jo. Pasrimi shpirtit, si mund të vitham, pa njofur zotin të ndë. Jo thjesht e njof zotin, jo thjesht e besoj zotin. A njefti emra dhe silësit e zotit. Nërërmish, unë shfryzër rastin nga misionin sot për të kujtuarë. Përveç e emisioni që ne kemi shpigua ka shumë emisionit të tjera. Televizionin jon është munduar nga o gjelartë të ndryshëm. Jo vetëm ke ky, po me gjitho gjelartë. Por me i këtë tonë, Zotë Doja, pa jo përmëndur, me i këtë e këtë shansë pa jo përmëndur, nëse vërtet. Përveç 2-3 emision që fëllumë për njohje në Zotit, për njohje në Allahot, mos të rroni të ndisht një emra dhe sirësita Allahot. Coh jaini selam, ekavsh munduar dhe vazhdon të shpjegoj dhe keni po në faqen tonë të internetit www.csivisks.com. Ndihni dhe aty emrat dhe cilësitë e Allahut xhaleshanov. Në pastrimin e shpirtit nderuar miq, mundohem të shpjegonim se nuk mund pastrohet shpirti nëse nuk njev zotin ton. Nëse nuk njef profetin ton. Ës si mund thuash, besojn Allahun dhe ti nuk di emrat dhe cilësitë si ti. Emra e tij. Emrat dhe cilësitë e tij do ti të dish mirë nderuar miq. Përfundoj pra shpejt rastin nga emisioni i sotëm, nga kjo studio improvisuar për t'ju kujtuar se televizioni jon jo vetëm emisioni ton Rruga e Dreta e Allahut, por ka shumë emisione të tjera që flasin për të rrugë. Flasin për koncepte të drejta. Por mos harroni, nëse doni vërtet të jihni më shumë mbi Zotin tuaj, mbi Allahun xheleshanuhu, ndiqni emrat dhe cilësitë e Allahut në faqen tonë të internetit www.qsiviskos.com duke ndjekur Enis Ramën me emrat dhe cilësitë e Allahut Xhejelashanohu do të kuptosh vërtet vëllezërin e nderuar, motër e nderuame ndikimin që japin njohja e emrave dhe cilësive të Zotit në jetën tonë drejt për së drejti. Dhe si jo, mbasi ke njohur krijusin, njohësh profetin tën. Pse pikërisht Zoti e zgjodhi këtë profet? Të profetë mshirës, të, të profetë të dritës, të profetë që udhëzon në rrugën tonë të drejtë dhe jo na të cilët sot kanë keqkuptuar shumë dhe vazhdon të keq kuptojmë pakësisht duke e ditur duke e ditur mirë miqtë e mirë duke e ditur rëndësinë që ka profetion luftohet pikërisht tradita e këtij profeti por kjo s'do të na çojë në, në kurrë mbas kemi njoftuar të msimi këtë emisione për të kaluar për të rreguar me të njëjtën monedhë jo ja, ne do të rregojmë me monedhën që profeti jonë ka mësuar nëse ne luftojmë luftojmë profetin ton sallallahu alaihi wasallam nëse luftojmë traditën e tij ne duhet të tregojmë se kjo traditë do të qendrojë Edhe nëse armiqt e kësaj tradite nuk e duan, ne do t'u themi se edhe nëse ju e luftoni këtë traditë, kjo traditë ju fton për të thënë është mëshirë për gjithnjërzimin. Dhe këtë demonstrim, këtë manifestim të mëshirës për gjithnjërzimin, do ti jam unë dhe ti. Topa. Po? Pikrisht, unë dhe ti. Sepse ne mësojmë nga kjo emisioni thjesht për të thënë e dëgova një kohëçi foli bukur. Oh, mashallah, xha Nice Rama. Jo, vetëm kaq është nuk mjafton pa xhas Zotin. Nuk mjafton Por duhet të demonstrojmë ne traditën e këtij profeti për t'i thembar botës se këshu më fare, veprim, i i thot, kështu më mësoi profeti im. Shumë histori kemi dëgjuar nga xhollaret, por nga këto emision kujtoi një nga këto histori që në sfond fare, mbasi dikush bëri një veprim mbasi munduar, i thotë kështu më mësoi profeti im. Lë të ti ky morali që duhet të përcjellim kë të gjithë mbas njohjes që bëjmë Zotit dhe profetit on sallallahu alejhi salam se vetëm me njohjen e shahadethit la ilahe illallah muhammed rasulullah do të kuptojmë drejt, do të qartësohemi mirë me konceptet e drejta, drejt rrugës ton, drejt Allahut xhela shallahu. Po të nderoj mish. Tham se njohja e Zotit, njohja e profetit nuk do të thotë që ne tarim gradën e melekëve. Nuk do të thotë që ne mos bëjmë gabime, nuk do të thotë që ne mos bëjmë gjunafe. Jo, nuk dun këtë, nuk themi këtë. Ose pakun këtë kam kuptuar, mendoj të tiki kuptuar këtë bashkë me mua. Sepse ne jemi njerëz, ne jemi gabimtar, ne mund gabojmë. Dhe ajo që ne kapë më shumë që së shpoton asë kush prej saj, ishte plogështia. Shënjet e plogështisë. Pse vinin ato? Së kishë pikë dushimi, se ishte largimi nga rruga. Dobësimi në rrugën të ndritë Allahot. Mosë ndryqimi si shduhej, mosë pasja e fuqisë të duhur në të rrugë, ndodhë dhe plogështia. Plogështia, më e mira, thamë, mos ku harrojmë, ishte ajo që nuk të qënte në gjunafe, dhe nuk të largon të nga obligimit. Dhe nga kjo së shpëton të askush, por, kjo loj plogështia nuk nga bënd të dëmë. Këta, s'pesoj se ishim nga kjo, ose të pakten, ishim një loj plogështia tjetër. Munduam të shpegojnim me pyte tonë në mjetë hoqës tonë të në ruar e nisrama, Allahu e ruajt, nga të regojnë të rrugën e drejt për të shpëtuar nga plogështia. Edhe së mundemi të shpotojmë nga një së mundje nëse nuk dim shkacet. Pse arim ke kjo së mundje? Duk e mësua shkacet e plogushtis, të reguam shkacet e plogushtis, munduam të sërëojmë shërimin dhe i latë që i vërtet cili ishte. Ska dushim, se i latë që i vërtet ishte këthimi dhe njëherë në rrugën tënde. Ishte i bëje dhe njëherë rriciklim vetës tënde, thoshe pastro mirë të udhëngjer rrugën drejt Allahut xh.s. zgjithe mirë shoqërin ku do të shkosh mos e harro librin e Zotit mos e harro leximin dhe lidh e zemrën me leximin e këtij libri dhe përfitimi prej mësimeve dhe do bive që si librin Allahu e Allahut xh.s. duke thonë o Zot me lutjen tënde bëje pranverën e zemrave tona librin e Allahut Kur'anin dhe mësimet kryesore dritën kryesore traditën e profetit ton sallallahu alaihi wasallam por ajo që me vërtet. Om thashë ja lë por në fund është për të parë se si vërtet përfitojmë nga një hadith që mund të ishte një e katërt e islamit që mund të kishim me vite të tëra që i dëgjojmë, me vite të tëra pretendojmë se praktikojmë me din kuptimin, por me të vërtet personalisht për herë të parë. Edhe pse kam pas disa vite në islam, edhe pse jam munduar të lexoj disa libra, kuptimi vërtet sinqerisht pamodesti me një realitet që secili prej ne e shpërftoi unë ja them e mësova nga këto emisione. Ishtë ajo? Asaj qësë kjo emisione. Cili ishte ajo? Lërgohu asaj që s'përket. Ishte ky rregull i art, që sinqerisht u them për herë të parë kuptimin e vërtet të këtij hadithi, i cili thoshte ky është rregulli hadithi për moralin e mirë të muslimanit është të largohet pra asaj që nuk i përket. Gjerë e parë gjithmon që ka shkuar në mëndje, dhe jo vetëm gjerë e parë, edhe nga i që kam ledzuar, edhe nga i që kam dëgjuar, ka qënë që premurarit lartë në slimanit është mos më prek atë që stakon, mos prek asë gjenë asë kujtë pa lejen e tia. Por më gjerë se kash, ishte një nga katër reguat bazë të islamit, një nga katër themelet që mund të fortonë në fëndë tënde, ishte kër regullë largohu asaj që së përket, prej kufrit, prej shirku, prej çdo gjëje e cila nuk përket, nuk është për ty njëri, nuk u krijuave për të punë. Njeri u krijuar, o mahalaxtul jinna wal insa ila li ya'budun, nuk e kam krijuar njerëz dhe xhindit vetëm se të më adhurojnë. Muathullahu ma se Kurani madhuar në surën Adiyat, atëherë edhe ky hadith e vërteton se ai që pranor, largoju nga gjithçka e tepërt. Largoje shpirtin tënd nga kufri dhe shirku, largoje nga çdo moral i keq dhe në fundit ishte largoe nga çdo gjë, të spërket ajo që është e njerëzve. Ky ishte rregull bazë i Islamit ton. Me këtë rregull të nderuar miq, un poja fundi misionit, të udhëtimit të shkurtër që bëmë së bashku, shpresoj për timet, për yjet tuaja të kenë qenë më të mbarë dhe më të mbarë se kaq. Shpresoj dhe lut Zotin e Madh që për yjet dhe msimet që i marr nga Hoxha Jonen Israma të kenë më shumë dhe lërtiet, jo vetëm për ne drejt po dhe për atë hoxën ndëruar një dritë në këtë bot dhe në botën tjetër, në ndryqim në varin e ti për mësime që mëmërëm që përfituam nga rrugë e onë drejtë Allahot Gjelesha nëho. Por qëfar më basaj? A përfunduam këtu? A përfundoj mision e onë këtu? Jo, mish. Ne do të vazhdojmë. Në ciklin e dytë, në së radhe në mardhën një tona me të tjerët në rrugën tonë drejtë Allahot. Unë l pëllonë në kriusin e botra, në amëritin e kriusit të botra dhe, deri në javën tjetër, në emisionin e parë të cik literi të rrugësot në drejtë Allahot. Por, në mos të largoni nga kërën e tuaja, pa ndjekur dhe përshkrymin e tret të nga të sot me përshkrymin politik, dhe miru të kofshim në emisionin radhës. Selamu alikum, u rahmetullahi, u berekatu. Tokës i dhash një puthje Dhe puthjen e futan e gji Kjo si shenë mirë njohje Se dhe unë nga bal të avi Toka buzqeshi Arum veu lëshoj Ndërko mirë njohja Qau dhe brit ma lëshoj Tokën më me deshe E mirë njohës je Po si valë harove këmbi krytke Kushën banë tokën Qjejt e detet kush largonë ersiren që dritat të mbetet, kush jep shpirt e kush fal jet, kush të mundësoj mendjen e të anjohë shtokën. Aj që të dha dije e të nështroj botën, si i tha këto fjalë mirë njohja u largua, plogështie në zemër mu shduke mu shua, i mbatha këmbët me vrapin e dritës, në gjithovat të kmirësia në kuvendet e drites. Bi kryet kupolla në ajer e zani, në qender hutbeja imami e Kur'ani. Pezull ndërthurur me lajket e drites, me krahët e tyre i zën priten frikës. Qëtësi, dashuri, mëshirë, qëtë shka e ka kapluar, sepse mëshira e Zotit është deti pashteruar tas unpi nga burimi baba i babait tim, te cilit Allahu i mësoi dijen te cilen e dim, me dije te fes dhe te dunjas. Jam rob i Allahut dhe jo i paras. Botën, nese kam shansin ta drejtoj me ndershmëri, me dije nefituar te fal vej drejtësi, i lavdëruar dhe i falendëruar qofsh o Zoti, qe robin ton te të nanshtruar e ngriten ne mirësi.